فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبلوا منها شفاعة ولا يوخذ منها عضل ولا هم ولاهم يمسرون <تصفح> درم باب د سوره بقرہ شروع دا مون ویلو چې په اوله رکو کې خطاب خاص دی پس دا خطاب عام نه او پاغی که شپخ خبر زکر که یو خبران اول دری خبر قباحتونا دا احلی کتابو او د یہودو ذکر کل بیائی دری صفات د مومنانو زکر کل دا یہودو تحریف کت حق او ترک او ترک عمل او المؤمنانو ادریسی فاض ذکر کر صبر او صلات او ایمان بالاخرا بیا دا دواړو تفصيل مونږو کو اوس د نن نه سبق نا هغه شپه خطابات ذکر کای اول خطاب دیا بنی اسرائیل اسکرو نیامتی اللتی انامتو علیکم نو شورو کی او دا خطاب بوزی تر آیت نمبر دوش پیتم اپوری پدی خطاب کے اتن یامتونا پا بنی اسرائیل ابانے زکر کئی او دعا زابونہ زکر کئی اتن یامتونا او دو زابونه چې ما په تاسو د احسانات کړیو او تاسو نه اول نعمت ذکر کای آیت نمبر یو م کې واذنا جیناکم من ال فرعون هم بنین نعمت تاسو له طول نو لوی ما داغه اخلاص کای دویم نیامت ذکر کای ایت نمبر 50 کی نجات مین الغرق د ڈوبې دونې مې بچ کای دریاط تاسول اللہ رض رکھا او استادو دشمن اغه ډوب شو وایس فرغنا بكم البحر فانجيناکوم دریم نیامت ذکر کای ایت اول کتاب ماتا څو لیکتاب تورات درکو یو شریعت می درکو یو قانون می درکو نو وایز اته نا موسل کتابه والفرقانه ایت نمبر 53 کی دره 500 کی سلورم نه ما ذکر کای پتاسو دیوبل وج لازم شو زګه په خوانو متلو کې توبه داوا چې ګنابه دیوکا او ګونهو دربان ثابت شوا نو بس داغیب العلاج نو د توبه بغا سر به دې کټ کو بسغه توبه قبول دا توبه له قبل دو شرطو اور اوس ته ان درس کې مزوبیا تشریح کوم چې مونږ ته کوم سہولتونه مله او شې ودي او غیله کمي وي نو دا ذکر کړي آیت نمبر 54 کې وإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْأَجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ يُوبِلُ وَجْنَي نُذَكِّرُ دَيُوبِل دَي وَجْلُ لَتَيَارُ شُونَ اللَّهُ مَافِوكَا ثُمَّ عَفَوْنَ عَنكُمْ أبَيَامِذَ لَمَافِوكَا پینزم نے آمد ذکر کی آیت نمبر 55 کی حیات بعد الممات چ مړ مې دربان را وسته او بیا مې جون دی کئ د احسانات نه مڼي وای تم یا موسی لنؤمن لن لک حتا نر الله جهرہ مستخبر نمونو موسی علی السلام الله را لوخا چې الله کوم زه دې مونږه خبر او منو الله و یو تندر یو چغرا له او ټول مشو به هوښ شو بیا مې جون دی کئ ثم باسن غمن بعد موتکم بیا مې وشت کئ شپګر تاسو وی پاغه ميدان ته کې چې الله موسی عليه السلام ډېره ګرمېده او ګرموي ووجلو الله وي وظللنا عليكم الغمام ما دربانې وریا درا وسه سورمه دربانو کو او ګرمې نه ختمه کا و ومن خوراک به تیار راتلو وانزلنا عليكم المن والسلوى انزال المن والسلوى دا ومن نعمت خوراک به تیار لو او اطنيا مز ذکر کوي چکل تاسو طلب دوبو کو نفقل نظرب بی اسواق الحجر من موسیٰ علیہ السلام لگو اخبرام ساکان لروبو کو فان فجرت منہو اسنا تاشرت آئینا ندول سینیت روانشوی دعا تنیا مدون بدیب آپ کې ذکر کئی دعا ذابونا ذکر کئی یو نزول العذاب من السما فانزل عللزین ظلمو رجزم من السما او دویم زلط او حوان بسبب الکفران خواری او زلط بدهی مسلط شو دو وجده ناشکرینه نو اتنی امتونا او دو عذابونا بدهی خطاب کی او دا اول خطاب دا غشبکو خطابونونا یو نجات من فرعون دویم نجات من الغرق درم ایتاو کتاب سلورم افعان القتل پینزم حیات باط الممات شپگم تزلیل الغمام وم انزال المن وصلوا او تم انفجار العیون من الحجر داتا نیامتون ما تاسوبانی کریو چی کلی داتا نیامتون و نمنل ندو عذابون راغل یو نزول العذاب من السما او دویم زلط و حوان بسبب الكفران یا بنی اسرائیل اسکروو اے اولاد د یعقوب علیہ السلام یاد کړي او دا تکرار نه دی بلکې هغه وعده پورا کړي او سر الله توصیق دی توي یو خبره کې وضاحت کول زمانه قیامت یاد کړي ان عام علیکم چې ما پتا سو کړ و انی فضلتکم عل العالمین او یقینا ما غو رکړی تاسو په مخلوقات وباندی علالعالمین د خپل زمانه مخلوقات وباندی کته دا ماناو کې چې ما تاسو لګورواله درکړې په ټول مخلوقات وباندی نبيয়া حکومت هم خیره امته اوخرجت للناس تاسو د امت استهسیت باندې نشو بلکې بنی اسرائیل پاغه واخ کی بهتر قوم داناجي پټوله دنیا غي بهترو په دنیا به تر اومد د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم دی اولی بنی ولی بنی چې د انبیا سردار دی پیغمبر دی امام الانبیا خاتم الرسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په انبیاو کې به تر دی بیا چې کوم شریعت ول ملاوشه قرآن هغه پټولو کتابونو کې به کتاب, کتاب بیا دا کتاب چې کومه فرشتي راول دي هغه فرشتو کې به تر فرښتا جبريل دا د پک مشببان نازل شوه د لوه محفوظ نه دنیا اسمان ته هغه شپه ليله القدر خير من الف شهر د زرمیاشتو دا عبادت نه به بکمه میاش کې نازل شوه د شهر فیه رمضان الذی انزل فيه القران میاش د رمضان هغه چې قران به نازل شوه نو اغاز د قران په رمضان کې نو د ټول میاشو سرداره بیا باغی او شپگی نو د تمام او شپو سرداره ليله القدر خير من 1000 شهر بیا چې کمم فرشت را او د ټولو فرشتو سرداره بیا چې کمم د غمبر د راغلی د ټولو بیا او سردار چې کوم اومتته نازل شو د ټولو اوومیانو سردار څره بهمت کوم خیرره اومت قرآ وي تاسو د ټولو اوومتون نه بهتر اومتتی او کله چې د قیمت ررض میدانې معشر وولي میدانې معشر وول. او هر پیغمبر علیہ الصلات والسلام نو الله تبوس کوي سرج علم د الله نه چې تاسو پیغمبر رسول او جماعه رسول او غواهان بهش کا نو غواهان به د امت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه پیش نشکې چې د امت محمدی عربي د زمون غواهان دي اولی امت به اعتراض کوي چ دې هوا وغلا پېدامنو دینو الله تاسو کې تاسو څنګه گواہی کوي الله تاسو کتاب را لګلو چې پاغي کې د دې احوال موجودو مونږ داګه په بنا باندې گواہی کوو قو مونږ سره ثبوت قران دی نو علل ان و اني فضلتكم تاسو ما غو رکړي په مخلوقات د خپل زمانه اعتراض و پتا څوک نه کوي زمانہ کې به تر بن اسرائیل نبل سوکنو اس دې کې او زمنن خبره بعض خلک په نسب باندې ځانو چت غړي چیرې زما نسب دی روچت تيزه د اوچت خاندان نه نو زما محربان نسب کومال نه دی کې او سره وایو د سیدیما علي رسوليما اصل سره وګو مونږه احترام کوو خو کمال با سید که نده ابو لحب او ابو طالب سید که نو ده نبی علیہ السلام ترو نو کنا ده ایمان محورور ده ملاو نشو ایمان نسیب نشو نو قرآن سوی تب باتی اداع بی لحبیون و تب تبا دی جلاسو نده ابو لحب و تبا شو سیدو کنا بلال حبشی په حبج نه راغې بازار کې خرشو غلامای غلامای کې دمکي خلک واغوستو او چې کله ایمان راړ نو د الله حبيب صل الله عليه وسلم رضوي بلال زې چې جنت ته لاړ ما, ما د خپو کشارو اورېدو چارو د پوسوګي دا بلال مخکروان روان زمانه ما کې د بصبانې جنت ته نو بلال درنګ دورو د زاده سید نو غلام ابن غلامو بازار کې خرشه د پیسو باندې خرشه نه کوو خو مرتبه د دنیا د بادشاہانو نه د دنیا د سردارانو نه او, او بلال الاغمر د بهاس لذا چې پکلا تمام مخلوقات جنت تلار شي او محمد عربي صلی الله علیه و الی وسلم جنت تزی نق کوم سوړلای باندې حضرت سوړلیک کم بوراگ باندې د اغي جلب په حضرت بلال لی ولی او د محمد عربینه مخ کی جنت ته دي دا کمال د څه کمال د ایمانو او قران صفا ویلی دي ما پتاسو کې قب일리 خاندانو نه ګرځول دي لتعارفو چې یو بلو بي جنې چ فلانه باغوانانو کی فلانه پاوانانو کی فلانه پپراجګانو کی فلانه پپختانو کی په دیو نوم 200 کسان دي چې قومیت به توله یا یره دي زغه بهتر ما نه نه ته بهترني الله او ان اقرمکم من الله اتقاكم اتقاكم پتازه کې بهتر هغه څوک دي چې الله لري رض دي فرزګار اي نو ته دمويا چې څه ده زاته حیثیت نشته دا الله پاک قومونه دې د بارجو کړی دي چې یو بل په جنای او ټول كلكم من آدم وعادم من تراب ټول د ادم اولاد او آدم د خور نه پیدا و پایک دانو چې د دا پختنو آدم جدا دی د باغوانانو جدا دی داوانانو جدا دی او د پراجګا موجودا دی او د فلانی جدا دی او د فلانی جدا دی نا كلكم من ادم وعادم من تراب دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم بحجۃ الوداع کی اخری خطبہ لا فوقیت للعرب علی العجم ولا للابیہ علی الاسود د یو تور پسبین باندې فوقیت نشته جز سپینی ماته تورې نو زدان غورم نا نع رب به تر د اجمونا بہتر والے پ تقوا ان اقرمکم عند الله اتقاكم دا الله پنس بهتر اغه سوک دے جگړ ډیر فرضګاری چې کم سړی دینداري اغه د الله ډیر خوخته نو ان فضلتکم عل العالمین ها زموږ ورواله به حیثیت امت محمد رسول الله دا نور امتونه بهتر دی پ دې چې مونږ اغه خير امت او خير امت کیو مرا الله الله وای فضلتکم عل العالمین وتقو وس او یریږي یو من د دازي اوراځینه اسباد د قیامت چې قیامت و راځي لا تجزی نفس عن نفس دنیا کې د خلاصې دو سلور طریقې دي لگا یو سړی نه جوړوم شو نو په سلور طریقو به دنیا کې تخلاصې لگا لړ مثال باندې یو سړی ګاډي لڼاسته ډرایور و د دنه ایکسیډنټ وشو خو د سر لایسنس نشته ډرایور سره لایسنس نشته قانون کې چې کوم ډرایور سره لایسنس ني او کس یووالو عمر شو د 502 څه شی ده 302 ده د قتل مع اوس کچري د ډرایور سره لایسنسي نه د لپاره نه کیس نه سزا شته بس یو پرچد جرمانه و کی او زیبه د دنیا کې خلک داسيږي لکه مثال په تور د زوینه ایکسیډنټ وشي مر مرشي نظر پلازان پولیس لور کی پلاسر ریلیشنسیز وزر سرینی نو الله و ادا کاروم نشتا چې د زيبا زبانې په پلار یا د روض برور عدالت کې بيشي الله زماده روض پیدا نو بي ګناه به سزا نه وچی ګناګار بوزي یو لا ته زينفسن ان نفسن فبچا په زبانې زموارني شه کوله دویم ولا يقبل منها شفاعه دم شفاعت چې دنیا کې د خضرون شفاعه سي ام بي ا ام ان ا ای منسٹر ناظم اور بسی زاده سي پولیس کې د خوچه ته او دي والا سوګي نوګه ټلیفونو کې چې له کته ظرفلانه کست او عظمو اور اره ده هغه چې دلې دلمني خضرو غوي مجبور شي نوګه کوي د سي براره ده نو یو ولات کله دی دي یو یو لکه کوچه پرتی ما خلاب الله اذا شي منيشتا ولا شفاعه شفارس منيشتا نو په دې کوم سړګو لیدلې دنیا عدالتونه کوي او دريم ولا يخذ منها عدل يا يسري كسابته تنا په بيسو علي نو په څو خدای ظالم شي دا اخر لار لرګي چې پیسې زه رانتہائی نو بیا متقبل مجرم خلاصو لري شي الله و اننا او درم دري خداجو سلورم چې پش شفارس باندې مونشو په بدل باندې شو په دولت باندې مونشو و رضا در نه کو پرلت بوله غوډه عدالت مخ کې قوم ځان سره جمږي په زور به اخلاص کو لګوسم د پرلت ولا بلا شي کنه قالک الا پرلته لګوي مونږه د های کورټ مخ کې در نه کو کله وې د فلاني مخ نو الله ولا ينصرون دیسر بسو ګمدادم نشی کوله درنی ولا با سوق نیوی نو سلور سی زوبان اخلاصې دلو او سلور الله رد کل داسه رضدا او کرست سی بارو کې بیا راځي کنه چلا ی زی والدن ان ولده پلار بد زی مبارک نشوي چې الله زما داسوې نه ازبلو د وولو نو د پاسه شو الله په جهنم نخلاص کې ز جهنم تزم ولا مولود هو جار ان والده او نه زویلا او وی جي الله زماد بلار بډا دے دی کا او پک ګرځ باندې باندې ویو بل نه تخ دي الله شفاعت د چا کار نه او دل د جی وی ولا يقبل منها شفاعه شفاعه نه قبول کیږي د دین شفاعت د کافر مراد ده مسلمان د بار شفاعت شتا لکه یو سرهغه د دنیا نظام سره ایمان وړي او الله پاک داغه پاک کی درہم فیصلو کا او جنت تلاڑو او دنه تپوس ک استاس خوائش تا او وی الله زو بجنت کی وازی ولی اداس ناشتم زما رو رو زما خور وا زما خز زما بچو اگر جهنم کی دی نو جنت کی شرط خون راکای الله بو رازلس کسان دان سر بوزا دل سو کستا شفاعت تو کا یا یو سوره دې په بچی باندې قران ز دکړه دې نو هغه وو دا کسانو چې هغه مستحق د جهنم د تلو دي دا هغه د بارو شفاعت کول شي او د دې پاکي مرাজি کړی چې انسان مرشد د عمل رېجستر بنشي د ریسونو د مرگ نارستون انسان لفع درسي په هغه کې د ټول اول شي سشه چې د علم کړي د خپل عالم د قران دی عالم د قران وو قران خپل زده کړو او خلکو لويو خېلو او دته راشه کردان چې دنیا کې لګیا دي قران خې نو د استاد په عمل نامه کې لیکل کېږي لکه زموږ شیخ الله دې قبر منور کې چې نن مون قران وایو قران ته ناسیو نا نا نا دا داغه مرحوم مننت نو کومک دعا کوو کنه کو خو چې قران دې کولا وګو نو اټومیټیکلی داغه عمل نامه کې نیکه لیکل کېږي دویم فیاسوري مدرسې جوړا کا دا ګذ تاسو موږ مدرسه دا کنه د دې موږ بنیاټ کې خودو او تر څو موږ دنیا آبادۍ او د درس د قرآن کېږي نو چې څومره خلک به دې کې شمولیت کوي نو زموږ په پاکستان لپاره خدا استاد او په پاکستان لپاره خدا او د بلشت داګه څوک چې کې داګه مرتبینه به کمیږي نه او د ټولو نه به تر مرتبه درېم چې د سړی نه نیک عمله صالحه بچي پاتې شي و ولدن صالح یذعله نیک بچي چې بلار نه دعا کوي د نجات ذریعہ ده او د مرګ نه رست فېده نو الله وی شفارت د جا کار نه کوي مال بکار نه کوي دله پری بکار نه کوي او نفس بد نفس نه بدل نه شي کوله بیا ګوري سرنه یا بنی اسرائیل اسکوروا اے اولاد د يعقوب عليه السلام یاد کئ نعمت زم ما هغه نعمت انعمته علیکم جما پتا سبانه احسانات کړی دي وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ او یقینا ما غره کړی تاسو په مخلوقاتو د خپل زمانے باندې چې کستا مخکې کم نور قومونه داغه تاسو بهتري اه خو اسنه دې د وېز بهتړ قومي ما نو عمل برې دینه واتقو یوما ویریګی دا غوړزنا د عذاب دا, دا غوړزنا لا تجزي نفسن شی مطلبونی شی ور کولای ایس یو کس مشرک دبل مشرک تا ینیو سړے اغه بل سړے بن شخلاصولے ولا يقبلوا منها شفاعات او نبا قبلیږي ردینا شفاره سو ولا يخذ منها عدل او نبا وغه استیږي ردینا سمال ولا هم ينصرون او باندې سره امدا د وکړې شي واه رب رب العالمين الصلاه والسلام على سيدنا ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار صلى الله تعالى عليه